Дія п'ята. Входять Степан і Омелько. Степан одягнений подорожньому. дорожньому Омелько несе за ним скриньку. Степан. Ну, слава Богу, дома. Омелько. Де його поставить? Степан. Став тут і розказуй мерщій, як далі було. Далеко ж ви його догнали. Омелько, от зараз на повороті біля розкопаної могили. Степан, ну? Стали наближаться, а панич той, певно, пізнав нас, почав штовхати жида в спину, а жид оглянувся і зараз затріпав обома руками, зашарпав кобилку вішками і ну її цьвохать батогом.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 Повозка застрибала по борознах, Потім задок схилився на лівий бік, Потім отскочило колесо, Вісь відбилась, кобилка стала, Жид схопився, і що є духу, попер бур'яни. бур'яни. Отут ми їх догнали, І я напарив жида, а панича,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 Степан, ох, нещастя. Іди ж, випрягай, коні. Омелько пішов. Степан роздягається. І хто б сподівався, що так скінчиться сватання. Добре й найцієвському сердечному досталось. Одначе хоч би тобі пару з рота пустив. Як приїхав, то слабів дві неділі. Я його питаю, а що, як? Нічого, каже. Приймали гаряче. Тепер і сам бачу, що гаряче. Погані наші діла, все пішло шкереберть, і в дворянстві відказали, і земський суд скасували, я залишився за штатом, і куди примоститься, сам не знаю.